Mm . -hmm. zuluri anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdu Allah wa rasuluhu balla dhar al amanata hatta ataahu al-yaqin fa Wasalamuhu wa salaamuhu alayhi ila yawmid-deen thumma amma ba'd Cenjeni braćo i poštovane sestre kao što je najavljeno večeras ćemo govoriti uz Allahov subhanahu wa ta'ala pomoć na temu koja je za sigurno aktualna i atraktivna tema koja je aktualna i atraktivna od momenta kada je Allah subhanehu wa ta'ala stvorio prvog čovjeka Adema alaihi salatu wa salam, biće atraktivna sve dok je Allahovi hrobova na njegovoj zemlji. Što se tiči faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj tematici, za sigurno njih je mnogo. Spomenut ćemo, braću moje draga, neki faktore kako bi shvatili veličinu i bitnost ove tematike. Prvi možda i najbitni faktor zbog kojeg govorimo večeras o ovoj temi jeste što velik broj muslimana bez izuzetka kojem sloju istaležu pripadali imaju pogrešna ubeđenja i vizije kada je u pitanju ova tematika kada je u pitanju povratak Allahu subhanahu wa ta'ala pokajanje pa čemu naći određene skupine ljudi da misle da oni nisu potrebni govora o ovoj temi zbog njihove vajštini, zbog njihovog pridržavanja za Allahovu subhanehu wa ta'ala vjeru. A braću moje draga i cijenine sestre, treba da znamo da takvo ubjeđenje da postoje osobe koje misli da nisu potrebne povrat ka milostivom Allahovu subhanehu wa ta'ala pokajanja teube, takvo ubjeđenje je u koliziji kontradiktornosti sa više kuransko-hadijskih argumentata. Spomenut ćemo samo neke argumente Koji, koji ukazuju na obaveznost pokajanja kaže Allah subhanehu wa ta'ala wa tubu ila allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'anlakum tuflihun isvisse allahu pokajte o vjernici da biste postigli ono što želite pogledajte bracio moja draga i cijenjene sestre nekoliko anegdota koje se vežu za ovaj ajet Na samom početku ovog ajeta Allah subhanehu wa ta'ala naređuje pokajanje. Kome Allah subhanehu wa ta'ala u ovom naređuje pokajanje? Svim vjernicima. Bez izuzetka bi od oni koji se pridržavaju za vjeru ili ne. Allah subhanehu wa ta'ala poziva za vjernike pa kaže svi se Allahu pokajte. Također Koga Allah subhanahu wa ta'ala ovom ajetu poziva na pokajanje? Je poziva griješnike? Ne... Vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu kaže Svi se Allahu pokajte, o vjernici. Allah subhanahu wa ta'ala poziva u ovom kuranskom ajetu na pokajanje i povrata njemu vjernike, one koji vjeruju u Allaha subhanahu wa ta'ala i sudnji dan. Zasigurno onda oni koji griješi i koji se slabo pridržaju vjere su mnogo preči da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala. I na kraju ovog kuranskog ajeta vidimo da Allah subhanahu wa ta'ala ovaj ajat završava riječima Svi se pokajte Allahu o vjernici da biste postigli ono što želite Da bi čovjek postigao dobrotu i uspjeh na dunjaluku i na ahiretu Jedan od načina je da se pokaje i da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala Također ubjeđenje Da ima ljudi, koji nisu potrebni povratka Allah, subhanahu wa ta'ala, pokajanja i tewbe, takvo ubeženje je u koliziji kontradiktornosti sa rečima Allahovog poslanika, sallallahu aleyhi wasallam, denesa, anhu, poslanih, wa sallam, koe je zabiležu imam et-tirmi dhyodene sa ta'ala anhu, da kazao Allahov poslanik, kullu beni Adama khatta'un, wa khayrul khatta'ine, et-tawabun, svi sinovi Adamovi su podležni grešci, Svi griješe, a najbolji griješnici su oni koji se najviše i najčešće kaju. Ovo je, braćo moja draga i cijenimi sestre, samo jedan od razloga koji me ponukao da govorim o ovoj temi. Također od razloga i faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj temi jeste težina vremena u kojem živimo. Zaista težina vremena u kojem živimo iziskuje da se govori o pokajanju. Jer na svakom koraku ćemo cijenjena, i poštovani seste, vidjeti grijehe. Da ih ne nabrajamo, vidjet ćemo mnoga iskušenja, smutnje. Sve su to razlozi braćo moja draga, zbog kojih treba govoriti o pokajanju, povratku Allahu subhanahu wa ta'ala, kako bi se zaštitili od spomenuti stvari. Također, od razloga i faktora koji su me ponukali da govorim o ovoj, Zasigurno bitnoj tematici jeste da postoji velik broj ljudi koji zbog mnošta grijeha koji su počinili misli da za njih nema pokajanja i ovo je zaista jedno opasno ubjeđenje. Nažalost, to je ubjeđenje velikog broja ljudi da mnogo griješe i nakon toga im prilazi šetan. Allahovo prokvestvo je na njega i kaži, za tebe su vrata pokajanja i povratka Allahu subhanehu wa ta'ala zatvorena. A vidjet ćemo, braćo moja draga, da je to u koliziji kontradiktornosti sa riječima Allaha subhanehu wa ta'ala. Reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahu milost, Allah će sigurno sve grehe oprostiti on doista mnogo prašta i on je milostiv poslušajce mi brate i poštovana sestro kako Allah subhanehu wa ta'ala Odgovara na takvi nejasnoće pa kaže, reci o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. Allah subhanehu wa ta'ala će sve grijehe oprostiti ako se čovjek istinski vrati Allahu subhanehu wa ta'ala. Mogućnost pokajanja od svih grijeha je zasigurno veliki pokazatelj Allahove milosti i savršinstva ove djelije. Vjera koja dozvolja je da se ljudi pokaju od svojih grjeha, da ljudi prihvate islam, iako su odgojeni ili velik dio života proveli u zabludi, grijesima, kufru, širku. Nakon ovog kraćeg uvoda, cijenjena vraćo i poštovani sestre, spomenut ćemo neke argumente, koji ukazuju na obaveznost pokajanja svim Allahovim subhanahu wa ta'ala robovima bez razlike kojem sloju i staležu ljudi pripadali bili mlađi ili stari. bili bogati ili siromašni, bili muškarci ili žene bili arapi ili ne nearapi, svim slojevima ljudi Allah subhanahu wa ta'ala naređuje pokajanje Jedan od argumenata koji ukazuje na obaveznost pokajanja povratka Allahu subhanehu wa ta'ala jeste ajet kojeg smo citirali u početku watubu إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَنْ لَكُمْ تُفْلِحُونَ I svi se Allahu pokajte o vjernici da biste postigli ono što želite. Vidim obraću moje drage i cijine sestre da Allah subhanahu wa ta'ala u ovom ajetu poziva s vjernike na povratak, na pokajanje, ne izuzimajući nikoga. A vidim, obraću moja draga, da je poziv u naredbenoj formi, a opće poznato je u šerijatu, kada neki propis dođe u naredbenoj formi, da je ta stvar obavezna. Također od argumenta koji ukazuju da je povratak Allahu subhanehu wa ta'ala kroz pokajanje obavezan, jesu riječi Allaha subhanehu wa ta'ala gdje kaži... A'unthu billah min الشيطان الرجيم Ya أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار o vi koji vjerujete poslušaj brate poslušajce inna sestro koga Allah subhanehu wa ta'ala doziva ovim kuranskim ajetom o vi koji vjerujete učinite pokajanje svi se pokajte Allahu iskreno da bi gospodar vaš preko ružnih postupaka vaših prešao i da bi vas u džennecke bašče kroz koječe rijeke teči uveo Ovo je zasigurno ajet koji nedvosmisleno ukazuje, braću moja draga i ciljne sestre, da su vjernici, muslimani, svi potrebni povratka Allahu subhanehu wa ta'ala. Također, od argumenata koji ukazuju da su svi ljudi bez razlike kojim sloju istaležu staležu pripadali potrebni pokajanja povratka Allah subhanahu wa ta'ala jesu riječi Allahovu poslanika kui je zabiležio ima muslim od ashaba kui se zove el-Agar ibn Yesar el-Muzani radiyallahu ta'ala da je kazo Allahov poslanik ya eyyuhannasu tubu ila Allahi vastagfiruhu fe inni etubu fil-jewmi mi etemarra o ljudi pokajte se Allah poslušajte braću moje draga Poslušajte riječi Allahovog poslanika, o ljudi pokajte se Allahu i tražite od njega oprost, ja se zaista pokajem Allahu u svakom danu stotinu puta. Allahu poslanik, Allahu milenik, naj odabraný rob, koji je ikada kročio zemljom, onaj, koga Allah subhanahu wa ta'ala opisuje rječima, li yagfira leke Allahu ma ta min zembike wa ma ta da biti Allah ranije i kasnije krivice oprostio. Osoba, koju je Allah subhanahu wa ta'ala oprostio i prijašnje i ranije krivice, Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala i tog groba poziva na pokajanje taj Allahu subhanahu wa ta'ala rob, najodabrani rob koji je ikada kročio zemljom u svakom danu se kajao stotinu puta braćo moja draga, ako se Allah poslanik, najodabrani rob Allah miljenik svakim danom kajao i činio istikvar stotinu puta pa kako onda mi da se nekajemo Allahu, kako da se mi ne vratimo našim gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. To je samo jedna od razlika između nas i Allahovu poslanika, sallallahu alihi wasallam, a ako pridodamo na sve to razliku u vremenu u kojem mi živimo i u kojem je živio Allahov poslanik, sallallahu alihi za sigurno će nam biti kristalno jasno koliko smo mi svi potrebni pokajanja i povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. U hadithu kojeg je zabilježio Imam At-Tirmidhi, Ebu Davud ibn Mađe od Ibn Omera radiju Allahu ta'ala, hanhu s biro dostojnim lancem prenosilaca da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme kada bi bio u selu kako kaže ibn Omer mi smo znali nabrojati Allahovom poslaniku u jednom selu stotinu puta da bi kazao rabbighfirli wa tub alayya innaka anta at tawwabur rahim o gospodaru oprostimi mi Zaista ti mnogo praštaš i zaista si ti milostiv. Pogledajte braćo moja draga, u jednom selu Ashabi su znali Nabrojati Allahomu poslaniku Da bi stotinu puta U jednom sijelu Zatražio od Allaha subhanehu wa ta'ala Oprost Pogledajte velike razlike Između naših sjela I između sjela Allahovog poslanika I njegovih ashaba Allahov poslanik Najodabraniji rob Stotinu puta U jednom sjelu Je tražio oprost od Allaha subhanehu wa ta'ala A šta mi braćo moja draga I cenjine sestre Radimo u našim sjelima Ogovaramo braću muslimane, lažemo, gledamo serije i mnoge druge grijehe činimo. A Allahum poslanik, najodabrani rob, vidimo da se kajao Allahum subhanahu wa ta'ala u jednom sjelu stotinu puta. Zato braću moje draga zbog skučenosti s vremenom, se sa ovim argumentima koji nedvosmisleno ukazuju na obaveznost tevbe, povratka Allahu Subhanahu wa ta'ala za sve, za sve ljude bez razlike kojim sloju i staležu pripadali. Što se tiče nastavka naših druženja, pokušat ćemo u nastavku druženja spomenuti neke koristi koje proizilaze iz povratka Allahu Subhanahu wa ta'ala. Zašto, braćo moja draga i cilni sestre? Zato ne bili se u našim srcima pojavila želja za povratkom Allahu subhanehu wa ta'ala. Želja za ostavljanjem griha, želja za ostavljanjem loših navika. I ne bili na taj način zaslužili nagrade koje Allah subhanehu wa ta'ala obećaje onima koji se pokaju njemu iskreno i onima koji okrenu novu stranicu u svom svakodnevnom životu spominućemo neke samo nagrade koje Allah subhanahu wa ta'ala obećaje povratnicima milostivom onima koji se kaju Allahu subhanahu wa ta'ala prva nagrada za sigurno velika nagrada koju obećaje Allah subhanahu wa ta'ala povratnicima milostivom jeste da čovjek koji se pokaje i vrati Allahu subhanehu wa ta'ala, ulazi u skupinu Allahovih miljenika, onih koji on voli. Zamisli, brate, moj i cenjena sestro. Kada se pokaješ Allahu subhanehu wa ta'ala od grijeha kojeg si činio dojuči, ti na taj način ulaziš u skupinu ljudi koje voli Allah subhanehu wa ta'ala zar može čovjek zaslužiti veću nagradu na dunjaluku od te da bude u skupini ljudi koje voli Allah subhanehu wa ta'ala zamislite braćo moja draga i ciljine sestre da neko od ovo dunjalučkih velikana izjavi javno da voli tu i tu osobu kako bi se ta osoba ponosila time Za sigurno bi se mnogo ponosio a vraćo moja draga mi imamo mogućnost da budemo u skupini ljudi koji voli ko uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa onaj koji je pripremio za svoje nepokorni robove džahennem a za one koji su povratnici i oni koji su pokorni Allahu u vječnu nagradu džennet kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allaha yuhibbu at-tawabin wa Allah voli oni koji se čisto kaju i oni koji se mnogo čiste Pogledaj brate moj dragi i cenje na sestro Allah subhanahu wa ta'ala nas obavještava u Kur'anu da on voli oni koji se čisto kaju Allahu subhanahu wa ta'ala i oni koji se čisto čiste Također Cenjena braćo i poštovane sestre, nakon što smo vidjeli veličinu nagrade koja čeka one koji se povrate Allahu subhanehu wa ta'ala i okrenu novu stranicu u svom životu, vidjet da postoje još druge nagrade. Također čovjek, vraćajući se Allahu subhanehu wa ta'ala, kajući se od grijeha, ulazi u skupinu ljudi, Kui veseli Allah subhanahu wa ta'ala ili drugim rječima kazano Allah subhanahu wa ta'ala se raduje povratku svojih robova, raduje se velikum radošću. Zamisli brate moj dragi i cijenjena sestro Od Allahovi milosti je i to da je nama još na dunjalu kudao Da možemo učiniti dijelo zbog koje će se razveseliti naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj zemlje i nebesa Zamislite samo kako je to veliko dijelo a to je da možemo postići Allahovu radost i veselje našim povratkom njemu Allahu subhanahu wa ta'ala u hadisu koji je zabilježio ima muslim od Enesa radi Allahu ta'ala anhu stoji poslušajte dobro braćo moja draga i ciljine sestre razmislite dobro o ovom hadisu Mnogo smo puta slušali ovaj hadis, ali vjerujem i ubjeđen sam da mu nismo veliku pažnju posvećivali i da nismo razmišljali o njegovom značenju. Kaže Allah poslanik, sallallahu alihi wasallam, Allah se više obraduje povratku svoga roba koji se pokaje nego što bi to učinio neko od vas kada, se, kada bi bio na putovanju. Pa izgubio svoju devu. Idući kroz pustinju, taj čovjek izgubi svoju devu. Na njegovoj devije njegova hrana i njegova voda. Pa bi čovjek dugo tražio tu devu i izgubivši svaku nadu da će pronaći legni uhlad drveta da se odmori. Izgubivši svaku nadu da će naši odjednom ugleda svoju devu u neposednoj blizini. Kako mirno stoji. Čovjek Odma ustaje i uhvati svoju devu, od silne radosti uzvikne, o gospodaru, o Bože, ti si moj, odnosno ja sam tvoj gospodar, a ti si moj rob. Pogriješivši ocilni radosti, zamisli cjenjeni brate i poštovana sestro, kolika je radost ovog Allahovog groba, do te mjeri da je kazao tako krupne riječi, Od veličine radosti da je kazao, o Bože, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar. Toliko se obradovao zato što se spasio. Allah subhanahu wa ta'ala se više obraduje pokajanju nekog negovog groba, nego što se ovaj čovjek obradovao kada je našao svoju jahalicu. Ko mi, braćo moja draga i cinjini sestre, da se Allah subhanehu wa ta'ala raduje našim povratku? Braćo moja draga, mi nismo svjesni kolika je ljubav Allaha subhanehu wa ta'ala prema njegovim robovima. Da li bi, braćo moja draga, majka nekog nas, majka od nekog naših djeta mogla da svoje dijete baci u vatru? Zasigurno ne bi, a znajte, draću moja draga, da je Allahova ljubav prema njegovim robovima veća od ljubavi majke prema njenom djetetu. Iako, nažalost, naći ćemo velik broj majki i očeva u današnjem vremenu da su zapostavili odgoj svoje djece i na taj način indirektno guraju svoju djecu u dunjalučku propast koja će zasigurno nositi sa sobom mnoge negativne ahiretske posljedice. Nažalost, iako ti ljudi svojim jezicima izgovaraju da vole svoju djecu, ali znajte, bračo moja draga i cijenjeni sestre, da ti ljudi u stvarnosti ne vole i mrze svoju djecu, zato što su dopustili da ta djeca radi ono što će ih pokvariti na dunjaluku, a zbog toga će odgovarati i na ahiretu. U hadisu koji je zabilježio ima muslim od Omera radijallahu ta'ala anhu, stoji i da je kazao Omer Allahovom poslaniku, sallallahu alihi wasallame, je dovedeno roblje. Među njima je bila žena koja je tražila svoje dijete. Kada ga je našla među robljem, uzila ga je, prislonula ga je u svoj stomak i zadojila ga tada je allahu poslanik sallallahu alihi wasalleme upitao ashaabe ete raune hevihil marate tarihate waledeha fin nar šta mislite li bi ova žena bacila svoje diete u vatru pogledajte vraćo moja draga ovo pitanje allahu poslanik postavlja pitanje svojim ashabima nakon što su vidjeli taj tužni prizor kako žena traži svoje diete pa kada ga je našla Prislonula ga je u svoj stomak i zadojila ga. Tada Allahov poslanik koristijići tu priliku postavlja pitanje ashabima koji su sjedili oko njega. Šta mislite da li bi ova žena bacila svoje dijete u vatru? Pitanje znači da li je njena milost toliko velika prema njenom dijetu da li bi mogla ona baciti svoje dijete u vatru? Pa kažu ashabi ne tako nam Allaha, o Allahu poslaniće ona to ne bi učinila kada bi to mogla izbjeći pa kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame pojašnjavajući ashabima i ummetu koji će doći poslje veličinu Allahovi milosti prema njegovim robovima lallahu arhamu bi ibadihi min hafihi bi waladiha Allah je prema svojim robovima milostiviji nego ova majka prema svome djetu Također, braću moja draga i ciljini sestre, od koristi koje nosi povratak Allahu subhanahu wa ta'ala sa sobom jeste i to da pokajanje od grijeha čisti srce, dok za postavljanje pokajanja vodi da grijezi prekriju srce sve do te mjere da insan ne može razlikovati istinu od neistini. Pazi, brate moji dragi i ciljena sestro, gdje si, mogu toliko prepraviti srce insana da čovjek ne može razlikovati istinu od neistini, niti dobro od zla, pa čak do te njeri da velik broj ljudi vidi zlo dobrim, a vidi dobro zlim. Zaista je mnogo primjera da ih ne treba navoditi. U hadisu koji je zabilježu imam Et-Tirmidhi od Ebu Hureyri radijallahu ta'ala anhu stoji da je Allahu poslanik. Sallallahu alihi wasallam je kazao, čovjek kada počini grijeh, pojavi se na njegovom srcu crna tačka. Pa ako se pokaje i povrati Allahu subhanehu wa ta'ala, izglača se i očisti njegovo srce. A ako se ne pokaje, to se povećava sve dok ne preplavi njegovo srce, a to je ar-ranu. Kaže Allahov poslanik sallallahu alayhi ve selleme to što preplavi njegovo srce to je ar-ran koji je Allah subhanahu wa ta'ala spomenu u suri Mutaffifin. Kalla bal arana ala qulubihim ma kanu yaksubun unnu ono, sto su radili Prekrilo je srca njihova. Grijesi koje su činili ljudi toliko su preplavili njihova srca da ne mogu napraviti razliku između istine i neistine. Zato, braćo moja draga i cijenjeni sestre, ko želi da sačuva svoje srce od koprenih grijeha, koja ako prekrije srce, teško da se to srce može ponovno očistiti. Neka ta osoba često čini istikfar i neka se povrati svome Allahu subhanehu wa ta'ala kako bi na taj način očistio svoje srce. Četvrta korist od povratka Allahu subhanehu wa ta'ala koja nas može ponukati da se povratimo Allahu subhanehu wa ta'ala da se pokajemo njemu, jeste braćom moja draga treba da znamo da čovjek koji se pokaji Allahu subhanehu wa ta'ala da će živjeti još na dunjalu ku lijepim i lagodnim životom, da ne spominjemo šta ga sve čeka na ahiretu. Suprotno to oni koji zapostave povratak Allahu subhanehu wa ta'ala koji zapostavi pokajanje takvi će živjeti teškim životom još na duňaluku a da ne spominjemo šta ih se čeka na ahiretu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u nuh govoreći kako se nuh aleyhi salatu vesselam obraća svome narodu pa kaže fa qultu istaghfiru rabbakum inahu kana gaffara yursilis samaa'a 'alaykum midara wa yumdidkum bi amwalin wa banine wa وَيَجَعَ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجَعَ لَكُمْ أَنْهَارًا I govorio je Nuh a.s. Tražite od gospodara svoga oprost, jer on doista mnogo prašta. On će vam kišu obilatu dati i pomoći će vas imanjima i sinovima i da će vam bašće i rijeke će vam dati šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite pogledajte braćo moja draga koliko dobrota dunjalučki je spomenuto u ovom kuranskom ajetu za one koji se budu kajali Allahu subhanehu wa ta'ala i zadnja korist sigurno gledajući po veličini zaslužuje da bude na prvom mjestu Velika nagrada koja očekuje oni koji se pokaju Allahu subhanehu wa ta'ala. Dobro poslušajte, braćo moja draga i cijenjeni sestre, veličinu ovi nagradi. Razmislite samo kako je velika Allahova milost prema njegovim robovima koji se pokaju Allahu subhanehu wa ta'ala i koji okrenu novu stranicu u svom životu. Braćo moja draga, Allahu subhanehu wa ta'ala, Je toliko milostiv da svojim robovima koji se pokaju od grijeha koje su činili, iskreno Allaha radi. Allah će ne samo oprostiti njihove grijehe, već je Allah subhanehu wa ta'ala njihove grijehe pretvoriti u dobra djela. Dabračoma, draga i cenjene sestre, dobro ste čuli, Allahova milost je toliko velika da čovjek... Koji se pokaje od grija, ne samo da će mu Allah subhanahu wa ta'ala oprostiti grijehe, ne, Allah subhanahu wa ta'ala će loša dijela tog insana pretvoriti u dobra dijela. Kaja Allah subhanahu wa ta'ala usuri al-furqan Illa men tabe, wa amene, wa amila amelan saliha Fa ulai ke yubeddilu Allahu sejiatihim hasenat Wa kana Allahu na rahima Osim oni kui se pokaju i uzjeruju i dobra djela čini Allah ce njihova loša djela u dobra pretvoriti, a Allah prašta i samilostanje. Poslušaj, brate moj dragi, ovaj kur'anski ajet, u kojem Allah, subhanehu wa ta'ala, obeća je svojim robovima, a njegovo obećanje je istina, da će onima koji se pokaju, nakon toga uzjeruju i budu radili dobra djela, njihove loši, postupke, njihove grijehe, oprostiti i pretvoriti u dobra djela zaista je milost Allaha subhanahu wa ta'ala prema njegovim robovima velika. Nakon što smo spomenuli, braću moja draga i cijenjenje sestre, neke stvari, odnosno neke koristi pokajanja, od, uh, pokajanja Allahu subhanehu wa ta'ala u nastavku našeg druženja, pokušat ćemo spomenuti nešto veoma bitno kada je u pitanju tematika pokajanja Allahu subhanahu wa ta'ala i povratak milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala. Pokušaćemo spomenuti neke zapreke koje se nalaze na putu pokajanja između insana i njegovog gospodara Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu subhanahu također neke greške koje se vežu za pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala. Ove stvari braćo moja draga treba da preispitamo sebe da li imamo nešto pri sebi od ovih zapreka ili od faktora koji su pogrešni kada je u pitanju ubježenja ljudi za pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala ako imadnemo pri sebi nešto od ovih zapreka ili od grešaka vezanih za pokajanje treba da to u što skorijem vremenu riješimo od sebe mnogo je stvari koje bi željeli spomenuti večeras spomenut ćemo ako Bog da ukratko, bez dužje komentara neke od tih stvari mnogo je vraču moja draga i cenjeni sestre faktora koji čine insana da zaboravlja i zapostavlja povratak Allahu subhanehu wa ta'ala zasigurno na čelu tih smetnji je čovjekov najveći i najlučji neprijetel šetan Allahovo proklestvo neka je na njega oni koji uče Kur'an Njegovo neprijateljstvo njima nije nepoznato, ali nažalost mal broj muslimana uči Kur'an. Malo je oni koji se druži sa Kur'anom i iz njega crpe pouke i poruke snagu za njihov svakodnevni život. Muslimani su tako na jednom nivou da mogu dozvoliti sebi takav luksuz da živi u islamu 60 ili 50 godina, a da ne znaju učiti u Kur'anu. Ako čovjek ne zna učiti u Kur'anu, najmanje što može učiniti jeste da čita prijevod značinja Kur'ana i da pokuša ono što pročita da sprovede u svom sakodnevnom životu. Da mi, braću moja draga, učimo Kur'an, za sigurno bi svatili veličinu neprijateljstva i blisa alihi salatu wasanam nasprem ademovih potomaka. O Allah subhanehu wa ta'ala direktno govori pa kaži Inne šeitane lekum aduv fattahidhuhu aduva Šeitan vam je otvoreni neprijetelj pa ga smatrajte takvim Pogledajte braću moja draga kako Allah subhanehu wa ta'ala jasno daje do znanja njegovim robovima koje je njihov otvoreni neprijetelj i kako da uzimaju i kakvim da ga smatraju Šeitan vam je otvoreni neprijatelj, pa ga smatrajte takvim. Normalno da se postavlja pitanje kako čovjek na najlakši način da se zaštiti od šeitana, Allahovo prokljestvo neka je na njega. Mnogo je načina kako čovjek da se zaštiti od šeitana, mi ćemo spomenuti samo jedan, možda najlakši, a najplodonosniji, da čovjek... Ako želi da se zaštiti od šejtana, zatraži od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć da ga zaštiti i sačuva od prokletog šejtana. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Fa imma yanzaghannaka min ash-shaytan nazghun fasta'idh billahi." Kada te šejtan počni na zlo navraćati, ti pomoć od Allaha subhanahu wa ta'ala zatraži. Također, braćo moja draga i cijenimi sestre, od zapreka koje se nerijetko nalazi na putu povratka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste prekomjerno vezivanje za dunjanuk i za materiju. Ljudi odgađaju po pokajanje povratak Allahu subhanahu wa ta'ala zbog vezanosti njihovih srca za dunjaluk. Velik broj ljudi je dao prednost materiji nad vjerom. Da li smo ikada postavili sebi pitanje, na braću i poštovani sestre, zašto su ljudi zapostavili vjeru? Zašto ljudi ne obavljaju namaz? Zašto ljudi ne izdvajaju zekjat? Zašto ljudi ne obavljaju hač, a imaju mogućnost? Braćo moja draga, u velikom broju slučajeva jeste zbog njihove velike prekomjernije vjezanosti za dunjaluk. Čovjek može dozvoliti da zbog nekog ovo dunjalučkog posla zapostavi namaz, ne obavlja namaz u njegovo prvo vrijeme ili u njegovom određenom vremenu. Zato ćemo vidjeti u hadisima Božih poslanika, alihi wasallam, koji su se zasigurno obistinili da će doći ljudi koji će obožavati imetak. Zar postoji neko ko obožaje imetak? Ona osoba koja dozvoli da ga posao Odvede da zaboravi namaz, da zaboravi zekijak, da zaboravi hač. Vjerujte da takva osoba nije daleko od obožavanja poslanik, i metka. Kaže Allaho poslanik, ta'i se abdu dinar, va ta'i se abdu dirhem. Zaista je propao rob dinara i rob dirhema. Vidimo iz ovog hadisa Allahovog poslanika, salallahu ve wasallam, da će biti ljudi koji će robovati dinaru i dirhemu. Također, braćo moja draga, od zapreka, koje se mogu naći na putu između insana i njegovog gospodara, Allaha subhanahu wa ta'ala, jeste slijedženje prohtjeva duši i strasti. Velik groj ljudi ostavlja povratak Allahu subhanahu wa ta'ala slijedeći prohtjeve svoje duši, pokoravajući se svojim strastima. Mora da znamo, na braćo i poštovani sestre da čovjek mora da čvrsto drži cugle prohtjevima duši i strasti uprotivnom čega odvesti njegove strasti i njegova duša u propast kao što je slučaj sa velikim brojem današnjih ljudi koji se deklarišu kao muslimani. Sve što duša poželi to ljudi daju svojoj duši, a znajte braćo moja druga, draga i ciljni sestre da je duša sklona zlu i da će duša čovjeka početi nagovarati na zlo ako joj bude udovoljavao u svemu što mu zatraži znajte da će duša pozvati čovjeka u zlo kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala inna nefse le emaratum bisu'i illa marrahime rab illa mar rabbi. ta duša je sklona zlu Osim oni kojima se Allah subhanehu wa ta'ala sniluji. Također od zapreka koje se mogu naći na putu pokajanja, na putu poradka Allahu subhanehu wa ta'ala, jedna veoma bitna zapreka. Zapreka o kojoj bi svako od nas trebao da razmišlja, jeste loše društvo. Loše društvo je, braćo moja draga i cijenje mje sestre, jedan veoma bitan faktor koji čini čovjeka da zapostavlja povratak Allahu Subhanehu Wa Ta'ala. Razuman čovjek bi trebao da sa velikom pažnjom bira društvo i prijatelje, da gleda čemu ga vodi druženje sa određenim osobama. Ako te druženje cenjeni brate i poštovana sestro odvodi od Allaha, ako te odvodi od ibadeta, od pokornosti Allahu subhanehu wa ta'ala, ako te vodi u drogu, ako te vodi u nemoral, ako te vodi u razgoličenost, što dalje od takvog društva? Što dalje od takvog društva bit ćeš bliži Allahu subhanehu wa ta'ala? A ako vidiš da će te društvo... Približiti Allahu Subhanehu Wa Ta'ala, pokornosti Allahu Subhanehu Wa Ta'ala, povećati tvoju čestitost, tvoj iman, tvoj ibadet, onda se trudi i nastoj da budeš u društu takvih ljudi. Je Jebraću moja draga, ne smijemo zaboraviti hadis Božih poslanika, sallallahu alihi wa selleme koji je zabilježu imam Tirmidvi, odebu Hureyri sa vjerodostojenim lancem prenosilaca da je kazao Allahu poslanik. Ar-ređulu ala dini khalilih, fel yanzur ahadukum men yukhalil. Ar-ređulu ala dini khalilihi, čovjek je na djeri svoga prijatela. Pa neka gleda svako od vas... Koga će za svoga prijatelja uzimati? Kao što bi naš narod kazao s kim si, takav si. Teško je, braću moja draga, zamisliti čovjeka, pobožnog, čovjeka koji se pridržaje, vjeri Allah subhanahu wa ta'ala, a da je za prisne prijatelje uzeo one koji pozivaju u nemoral, oni koji svakodnevno piju alkohol, konzumiraju drogu i čine ostale velike grijehe. Zaista je to nemoguće. Ovdje... Treba spomenuti jednu veoma bitnu stvar. Velika pažnja roditeljima. Treba da znaš ciljini brate i poštovana sestro. Dijete ne posjeduje dovoljno znanja i mudrosti da bi znalo izabrati sebi društvo. Zato roditelji ne smiju dozvoliti da dijete bira samo sebi društvo. Već roditelji trebaju da budu ti koji će svome djetu odabrati društvo i voditi evidenciju, i to veliku evidenciju, s kime se druži njihovo djete. Jer, braćo moja draga i cijenjine sestre, znajte da za postavljanje ovog segmenta našeg života upropastilo je velik broj lijepe djeci. Koliko je djeci koja su u ranoj mladosti bila lijepa, neiskvarena, ali kada su roditelji zapostavili njihovo odgajanje, kada su roditelji prepustili njima da biraju svoje prijatelje, tada su ta djeca krenula putem droge, nemorala, razgoličenosti, krađe, alkohola, prostitucije i mnogi drugi devijantni stvari. U nastavku našeg druženja, nakon što smo spomenuli nekoliko stvari koje su zasigurno bitne da ih čovjek poznaje, a to su zapreke između insana i povratka Allahu subhanehu wa ta'ala, spomenućem obraću moja draga neke greške vezane za povratak i pokajanje. Veoma bitna stvar da čovjek sjedne i da razmisli o ovim greškama. Da se preispita da li pri sebi ima ovih krešaka. da govor koji čuje ne misli da se upučuje nekom ljevom već da misli da se taj govor odnosi na njega tako ćemo se najbolje okoristiti od ovog i svih drugih predavanja da govor koji slušamo mislimo da se upučuje nama prva greška zasigurno veoma bitna greška kada je u pitanju povratak milostivom Allahu subhanahu wa ta'ala jeste odgažanje teube pokajanja, povratka Allahu subhanahu wa ta'ala. Velik broj ljudi čini grijehe, znajući da su to grijesi. Znaju da je to strogo zabranjeno ovom vjerom, ali to ljudi rade pod uticajem šeitana. Odgažaju pokajanje Allahu subhanahu wa ta'ala svjesno iz nekih dosta puta neopravdanih razloga. Nađi ćemo velik broj ljudi da čeka starost pa da se pokaji. Neko čeka da odej na hađ pa da se pokaji. Neko čeka da završi školu, a neko čeka da se oženi pa da okrene novu stranicu u svom svakodnevnom životu. Braćo moja draga i cijenjeni sestre, mora da znamo da je ovo samo jedna od mnogobrojnih šitanovih spletki u koju se nažalost upecao velik broj ljudi koji se deklarišu kao muslimani. Ljudi odgađaju pokajanje, a nisu svjesni da je to samo šetanova spletka. Jer, braćo moja draga i cenjem je, sestre, ko nam garantuje da ćemo doživjeti starost? Ko nam garantuje da ćemo otići na hađ pa makar mi imali iskrenu namjeru? Ko nam garantuje da ćemo završiti školu? Ko garantuje sestri, koja ne nosi mahramu, da će završiti školu, pa će se pokriti nakon što završi školu. Ko garantuje čovjeku da će doživjeti vrijeme kada će se oženiti? A braćo moja draga i cijenine sestre, čovjek, iako doživi zatrtani moment pokajanja, pitanje je veliko dali li će njegovo srce moći započeti novi život. Osoba koja 50 ili 60 godina živi u nepokornosti Allahu, I gdje si su toliko preplavili njegovo srce, veliki je upitnik da li će to srce moć okrenuti novu stranicu u svom životu i početi sa pokoravanjem Allahu subhanehu wa ta'ala. Također, od grešaka koje se vežu za pokajanje povratak k milostivom Allahu subhanehu wa ta'ala, greška koja je zasigurno prisutna kod nemalog broja ljudi koji se deklarišu kao muslimani a nerijetko i kod oni koji nisu muslimani jeste da ljudi odgađaju povratak Allahu subhanehu wa ta'ala bojeći se ponovnog povratka u grijehe ovo je braću moja draga također jedna od zamki u koju se upecao upecao velik broj velik broj ljudi velik broj ljudi ne želi da se pokaje Ne želi da se vrati Allahu subhanehu wa ta'ala jer nije siguran da li će uspjeti u pridržavanju za ono što Allah subhanehu wa ta'ala traži od njegovih robova. Braću moja draga, to nerijetko bude razlog da ljudi odlazi sa dunjaluka sa velikim bremenom grija, a mogli su da se riješi tih grija još na dunjaluku. Mnogo je hadisa, braćo moja draga, vjerodostojni hadis od Božih poslanika sallallahu aleyhi ve selleme, u kojima stoji da će Allah subhanahu wa ta'ala primiti pokajanje svojih robova. Ako se iskreno pokaju, pa makar se vratili određenom grijehu, pa opet ponovo se pokajali, pa opet ponovo počeli činiti grijeh, pa opet pokajali, samo ako se čovjek bude iskreno kajao Allahu subhanahu wa ta'ala, koliko god da se kaje, Allah subhanahu wa ta'ala će primiti ovo pokajanje. Također, jedna veoma bitna stvar, nažalost, proširena kod velikog broja ljudi, nešto što sprečava ljude da okrenu novu stranicu u svom sakodnevnom životu, jeste da se ljudi stidi onih ljudi koji ih okružuju. Ljudi ne želi da se vrati Allahu subhanahu wa ta'ala i stida od ljudi koji ih okružuju pa ćemo naći čovjeka koji je bio poznat po grijesima ako ga pozoveš da se vrati Allahu subhanehu wa ta'ala on odgovara kako ga je stid ljudi zato što ljudi znaju njegovu prošlost kada pozoveš neku sestru muslimanku da se pokrije da postane pokorna Allahova subhanehu wa ta'ala robinja ona to izbjegava govoreći kako se stidi ljudi jer ljudi je dojučje znaju da je bila otkrivena. Braćo moja draga i ciljeni sestre, za sigurno je to činjenica koja nije zanemariva, ali ljudima koji imaju takvih problema, daćemo nekoliko savjeta. Prva stvar, ciljeni brate i poštovana sestro, ti koji se stidiš, ljudi, znaj da ako tako nastaviš, da ideš putem propasti i nikada se nećeš pokajati jer će uvijek biti ljudi koji znaju tvoju prošlost. Druga stvar, prisjeti se samo sudnjeg dana i znaj da ti ljudi kojih si se danas stidio sutrati na sudnjem danu neće moći pomoći nikoliko je jedan trun. Neće moći pomoći svojoj djeci a kamoli da pomognu tebi. Treba da se prisjetiš cjenjini brate i poštovana sestro tam je kabura treba da znaš da ćeš sutra biti sam u kaboru bez onih ljudi koji si se stidio da se vratiš Allahu subhanahu wa ta'ala i zadnja stvar zadnji savjet tim ljudima koji se stide povratka Allahu subhanahu wa ta'ala jeste treba da znamo da je sigurno sramota da čovjek griješi ali je mnogo veća sramota da čovjek ustraje u tom griješenju Zato, ciljini brate i poštovana sestro, ne dozvoli šeitanu da te zavede. Od danas, od večeras, okreni novu stranicu u svom svakodnevnom životu. Budi sretan što imaš gospodara, Allaha subhanehu wa ta'ala, koji je vrata pokajanja i teube širom ostavio otvorena 24 sata. Braćo moja draga, Pogledajte veličinu Allahovi milosti, da je vrata pokajanja ostavio 24 sata širom otvorena. Brate moj dragi i ciljena sestro, nekada odeš rođenoj majci koja te najviše voli, ali ponekad je nađeš da nije spremna da te privati iz određenih opravdanih razloga. Ponekada dođeš njenoj kući, ali ona nije kod kući. Ali, braćo moja draga, naš gospodar, Allah subhanehu wa ta'ala, ostavljuje vrata pokajanja otvorena 24 saata. Zato, brate moj dragi, i cijenima, sestro, iskoristi tu priliku, iskoristi to što su vrata pokajanja ostavljena, otvorena 24 saata. Kaži Allah poslanik, sallallahu alihi wa sallam u hadisu koji je zabilježu ima muslim, od Ebu Musa el-Esh'ariya, Da je kazao Allahov poslanik Inna Allahe jebsutu jedahu bin lejli lijetube musijen nehar Vo jebsutu jedahu bin nehari lijetube musijen lejl Hatta tatlu'a šemsu min magribiha Kaže Allahov poslanik Zaista Allah subhanahu wa ta'ala pruža svoje ruke noću Da bi primio pokajanja oni koji su griješili danju I zaista pruža svoje ruke Danju da bi prihvatio pokajanja oni koji su grješili noću sve dok sunce ne iziđe sa zapada. Zato ti koji uzimaš kamatu, ti koji konzumiraš alkohol, ti koji kradeš, ti koji ne klanjaš redovno, o ti koji činiš blud, o ti koja nisi pokrivena, koja izlaziš od krivena, Nepukurna Allahu Subhanehu Wa Ta'ala požuri sa povratkom Allahu Subhanehu Wa Ta'ala vrata su otvorena i čekaju na tebe. Ne budi od oni koji čekaju Meleka smrti normalno nespremni, jer braćo moja draga, ne znamo kada će Melek smrti zakucati na naša vrata. Također od grešaka koje se vežu za povratak Allahu Subhanehu Wa Ta'ala jeste da ljudi odgađaju povratak Allahu subhanahu Wa Ta'ala bojeći se da će izgubiti položaj, ugled ili to što su poznati u društvu koliko je ljudi koji se deklarišu kao muslimani ili koji nisu muslimani odgađaju povratak Allahu subhanahu Wa Ta'ala zašto? zato što se boje da će izgubiti položaj, ugled ili to što su poznati kod naroda braćo moja draga i cinjini sestre znajte znajte da je to prolazno da je dunjaluk prolazan a Allahova nagrada džennet ili njegova kazna džehennem je vječna zato ni u kom slučaju nemoj dozvoliti sebi da te šejtan zavede pa da prodaš dunjaluk koji je prolazan za džennet koji je vječan Treba da znamo, braćo moja draga, da oni koji ostavi nešto Allaha radi. Radi onoga koji je stvorio zemlju i nebesa. Radi onoga koji želi, koji kada želi nešto, samo kaže budi i ono budi. Oni koji se pokaju radi Allaha, Allah subhanahu wa ta'ala će im sigurno to nadoknaditi sa onim što je bolje od toga. Također, braćo moja draga, od grešaka koje se vježu za pokajanje, zasigurno stvar koja je mnogo proširena kod velikog broja ljudi, Allahovih robova, jeste da se ljudi oslanjaju na Allahovu milost. Ljudi zapostavljaju povratak, ljudi zapostavljaju teubu, pokajanje, povratak milostivom Allahu, oslanjajući se na njegovu veliku milost. Zasigurno, braću moja draga i cijenina sestro. Allahova milost je velika toliko velika da je njegova milost sačinjena od stotinu dijelova 99 dijelova te milosti Allah subhanehu wa ta'ala je sačuvao za sudnji dan a samo jednu od svojih milosti je spustio na zemlju i to je ona milost koju mi vidimo na dunjaluku između Allahovih robova ali braćo moja draga treba da postavimo pitanje treba da postavimo pitanje kom je je pripremljena ta velika Allahova milost. To je za one koji se sekaju Allahu subhanahu wa ta'ala. To je za one koji okreću novu stranicu u svom svakodnevnom životu. Kako tražiti Allahu milost Za oni koji su cijeli život proveli prkoseći Allahu subhanehu wa ta'ala i kršeći njegove granice. Zato, braću moja draga, pogledamo li ponovo u Kur'an, vidjet da Allah subhanehu wa ta'ala u jednom ajetu pojašnjava svojim robovima kako je njegova Milost velika, ali s druge strane, da je njegova kazna žestoka. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Nebbi ibadi, enni enal ghafuru rahim, wa enna azabi, huval azabu al alim. Kaže robovima mojim, da sam ja, zaista onaj, koji prašta, i da sam milostiv. Pogledajte, braću moja draga, prvi dio ajeta, Allah subhanahu wa ta'ala, obavještava svoje robove da je njegova milost velika ali u drugom dijelu ajeta kako ne bi ta to bio razlog da se ljudi opuste i da ne budu pokorni Allah subhanahu wa ta'ala nastavlja ajet pa kaže ali da je i kazna moja doista bolna kazna zato brate moj i ciljena sestro ne smijemo zaboraviti da je vatra dunjaluka dovoljna da čovjeka muči dovoljno bi bilo čovjeku patnji da ga neko baci u ovo, dunjalu, u ovo dunjalučku vatru a ne smijemo zaboraviti braću moja draga i cijenjene sestre da je vatra djehennema sedamdeset puta žešća od vatre dunjalučka iako bi vatra ovo dunjalučka bila dovoljna vatra djehennema je sedamdeset puta žešća od vatre dunjalučka kao što je došlo u hadisu imama tirmivije od Ebu Hureyri radi Allahu ta'alanu sad je nim lancem prenosilaca da je ovodu njalučka Vatra samo 70 dio Vatriđe Henema. Brate moj dragi i cinje sestro, postavi se bipitanje. onda kada ne mogneš ostaviti neki grijh, Postavi se pitanje da možeš izdržati patnju ovodu njalučke Vatri. Odgovor je zasligurno sma nama jasan, ali tada trebaš znati da je vatra djehennema sedamdeset puta žešća od vatre dunjaluka. Zato kažemo, milost Allaha subhanahu wa ta'ala koja je velika, mogu je očekivati oni koji su bili pokorni, koji su strahovali od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji su se vračali, koji su se kajali, ali su pri tome opet počinili neke grijehe zato što su svi Allahovi robi robovi griješni. A kako očekivati Allahu milost za oni koji otvoreno prkosi Allahu subhanahu wa ta'ala kršujući sve ono što je on zabranio Braću moja draga ne smijemo zaboraviti da je Allah subhanahu wa ta'ala jednog od svojih najpriznatijih robova najuglednijih robova Adem alihi salatu wa salam istjerao iz dženneta samo zbog jednog grijeha Braćo moja draga, ljudi koji su živjeli prije nas bili su uništeni, neki od njih, samo zbog jednog grijeha koji se proširio među njima. A pogledajte, braćo moja draga i ciljene sestre, koliko je danas grijeha zbog koji su prijašnji narodi uništeni prisutno u našim društvu. Šista greška. Koja se veži za povratak Allahu subhanehu wa ta'ala jeste da neki ljudi odgađaju pokajanje povratak Allahu subhanehu wa ta'ala jer vide da Allah subhanehu wa ta'ala ostavlja grješnike da čine šta hoći. Ali braćo moja draga, Kao što kaže naš narod, možeš kako hoćeš, ali nećeš dokle hoćeš. Allah subhanahu wa ta'ala odgovara na takva ubjeginja pa kaže: "ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار." Atinika ako ne misli da Allah nemo trina ono što radi nevjernici. Oni koji ne nepravdu sami sebi čini On im samo pušta do dana Kada će im se pogled ukočiti Pogledajte braćo moja draga Kako Allah subhanahu wa ta'ala Odgovara na te šeitanove spletke Pa kaže ti nikako ne misli Da Allah ne ono što radi nevjetnici Također jedno veoma pogrešno ubjeđenje Jedna greška koja se veži za pokajanje i povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste da imamo ljudi koji ne želi da se povrati Allahu subhanahu wa ta'ala zbog mnoštva grijeha. Ima ljudi koji su nevjednici, pa misli zbog mnoštva njihovih grijeha ne mogu se po pokajati. Imamo ljude koji se deklarišu kao muslimani, ali su u svojoj historiji počinili mnogo onoga što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio. Treba da znamo, braću moja draga, da za svakog insana su vrata pokajanja otvorena. Allah subhanahu wa ta'ala će od svojih robova prihvatiti pokajanje ako je iskreno bez razlike u kojem griehu se radilo. Zato kaje Allah subhanahu wa ta'ala, Qul ya ibadiya alledhine esrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmetillah, inna Allah yaqfiru dhnuba jami'an, innahu huwa al ghafuru rahim. Retsi, o robovi moi, kui iste se prema sebi ogriešili, ne gubite nadu wa Allahumilos, Allah će sigurno sve grijehe oprostiti poslušaj brate moj dragi i ciljena sestro ti koji si izgubio nadu Allahovu milost zato što si velik dio svog života bio nepokuran Allahu. Allah subhanehu wa ta'ala te poziva i kaže nemojte gubiti nadu Allahovu milost Allah će sigurno sve grijehe oprostiti Allah subhanehu wa ta'ala će grijehe oprostiti onima koji se istinski pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala i gubljenje nade u Allahu milost može biti veći grijeh od onog grija od kojeg se čovjek želi pokajati jer Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kada opisuje nevjernike opisuje ih na taj način da su oni ti koji gube nadu u Allahu subhanahu wa ta'ala milost neki ljudi odgađaju povratak Allahu subhanehu wa ta'ala ili pravdaju svoje greške kaderom ili sudbinom. Pa kada vidiš čovjeka da radi neku grešku ili neki grijeh, pa ga pozoveš da se povrati, da se pokaji, kaže, meni je suđeno, meni je suđeno da budem grešnik. Braću moja draga, mnogo je načina kako čovjek može odgovoriti takvim ljudima, spomenut samo neke od njih, Treba čovjek da upita takve osobe kako znaš da ti je suđeno da budeš griješan. Možda ti je suđeno da budeš pokoran. Također, s druge strane, treba da znamo, braću moja draga, da čovjek ima slobodnu volju da čini što hoće. Kako god čovjek može otići u birtiju, tako može otići u džamiju. Također, takvim osobama treba kazati kako god govoriš da ti je suđeno da si griješnik zašto ne kažeš meni je suđeno da budem dobar pa da od sutra budeš dobri Allahu subhanahu wa ta'ala rob i na kraju braćo moja draga u nekoliko minuta je se ovo naše druženje odužilo spomenućemo nekoliko faktora koji mogu olakšati čovjeku muslimanu i nemuslimanu povratak Allahu subhanahu wa ta'ala prva stvar koja može čovjeku olakšati povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste iskrenost da čovjek iskreno želi povratak Allahu subhanahu wa ta'ala da želi svojim povratkom zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu vječnu nagradu, to je braćo moja draga jedna za zasigurno veoma bitna stvar koja će olakšati čovjeku njegov povratak Allahu subhanahu wa ta'ala također od stvari odstvari I faktora koji mogu olakšati čovjeku pokajanje, povratak milostivom Allahu subhanehu wa ta'ala jeste ljubav prema milostivom Allahu subhanehu wa ta'ala. Braćo moja draga i ciljini sestre mora da znamo da je ljubav ta koja čini insana da bude pokoran nekome ili nečemu. Ko voli Allaha subhanehu wa ta'ala on će se njemu i pokoriti. A moja draga i ciljeni sestre, kako da ne volimo Allaha subhanahu wa ta'ala, On je taj koji nas je uputio na pravi put. On je taj koji nam je poslao poslanika koji nas je izveo iz tmine grijeha na svjetlo uputio. On je taj koji nam daje obskrbu, kako da ne volimo Allaha subhanahu wa taala? On je taj koji nam daje zdravlje, on nam daje potomstvo i mnogo drugih blagodati, kaže Allah subhanahu wa taala: "Wa inta'uddu la tuhsuha", ako budete brojali Allahove blagodati, nećete ih moći prebrojati. Zato oni osobe koje budu volile svoga gospodara Allaha subhanahu to će biti dodatni motiv u ostavljanju griha. Jerče se ljudi stidjeti da i vidi onaj koji oni voli kako čini grije. Također od stvari koji i kako mogu plodonosno djelovati kada je u pitanju povratak Allahu subhanahu wa taala jeste kratkoća nadi i sjećanje na ahiret. Nažalost, velik broj ljudi zapostavlja pokajanje zbog dugih nadi I zaboravljanje na ahiret. Zato kažemo, suprotno tome, oni koji želi da se pokaju Allahu subhanahu wa ta'ala i da ustraju na tome, treba da imaju kratku nadu i da se često prisjećaju ahireta. Da čovjek razmišlja o vrijednosti dunjaluka i o njegovoj prolaznosti. Da pogleda u ljude oko sebe. Pa će vidjeti da ljudi odlazi sa Dunjaluka, ne nosi sa sobom ništa osim dobrih dijela. Kao što kaže naš narod, čefijeni nemaju džepova. Nećeš, brate i ciljena sestro, ništa ponijeti na Ahiret sa sobom osim svojih dobrih dijela. Treba da znamo da je Dunjaluk bašča u kojoj čovjek treba da sije, a plodove će ako Bog da kupiti na Ahiretu. Ne smijemo dozvoliti sebi da dunjaluk doživljavamo kao sredstvo, odnosno kao cilj, već treba da dunjaluk doživimo kao sredstvo koji će nas dovesti do cilja, a to je Allahova nagrada, džennet. Kaže Allahu poslanik s.a.v. Abdullah ibn Umar, Budi na dunjaluku kao stranac ili prolaznik, izmatraj sebe, odstanownika mezanistana wa'ud nafseke min ashabil kubur sma traise da si već preselio kada bi mi vraćo moja draga ovaku razmišljali za sigurno bi za sigurno bi mnogo lakši okrenuli novu stranicu u našim životu Također, jedna veoma bitna stvar koja može olakšati pokajanje, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste, vraću moja draga, udaljenost od grijeha i onoga što posjeća i aludira na grijehe. Da čovjek ostavi ono što ga asocira i aludira na grijehe, ono što budi sjećanjanja njih, ono što poziva razvratu, Kao što je, braćo moja draga, gledanje razratnih filmova, slušanje muziki, čitanje razratnih časopisa. Kako očekivati da neko ide pravim putem, da bude pobožan, da bude Allahu pokorni rob, a takva osoba gleda porno filmove. Sluša muziku, čita porno literaturu, ašikuje, sjedi po kafićima, konzumira alkohol. Kako od takvih osoba očekivati da okrenu novu stranicu u svom životu? Ako želiš cjenjeni brate i poštovana sestro da okreneš novu stranicu u svom životu i da ustraješ u tome onda što dalje od mjesta koja će te i posjećati na grijehe. Zato znajte, braćo moja draga, jedan veliki savjet i nasihać svima nama, Čovjek, ako uspije savladati dvije stvari, udario je jake temelje svome pokajanju, povratku Allahu subhanahu wa ta'ala, da sačuva svoj jezik i da sačuva svoje oči. Čovjek, kada sačuva svoje oči i kada sačuva svoj jezik, od onoga što mu je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, znajte da se na taj način riješio mnogo grijeha koje je činio. I zadnja stvar kojom ćemo završiti ovo naše druženje, od savjeta kako čovjek da ustraje kada je u pitanju pokajanje, povratak Allahu subhanahu wa ta'ala jeste druženje sa čestitim i uglednim osobama ostavljanje lošeg društva čovjek treba da se druži sa onima koji će ga upozoriti ako posrni, ako učini neki grij braćo moja draga ne smijemo tražiti prijatelje koji kada vide da činimo grijehe da šuti moramo tražiti sebi prijatelje koji kada vide koji kada vide naše grijehe koji će nas na lijep islamski način posavjetovati treba da ostavimo one koji danonočno robuju šetanu čineći sve moguće grijehe koje Allah subhanahu wa ta'ala zabranio i njegov poslanik sallallahu alaihi wa na kraju ovog našeg druženja ciljene vraćo i poštovane sestre molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas Učvrsti ovim teškim vremenima, da olakša pokajanje svakom muslimanu, da nas učini od onih ljudi koji će se istinski pokajati Allahu subhanehu wa ta'ala i odnočas okrenuti novu stranicu u našim životu. Mulimu Allah subhanahu wa ta'ala da pomogni muslimani magdi bihili. Mulimu Allah subhanahu wa ta'ala da nam budi milosti nasood nimdanu ina krayu Subhanake, Allahumma ve bihamdike, ashedu an la ilaha illa enta, astaghfiruke wa atubhu ilayke. ya tadani